Egy, kettő, három. Jó. Na, tehát akkor már föl vagyunk fegyverkezve Bibliával, meg megkeresem a szemüvegemet ismét. Apostolok cselekedeteinél nyissátok ki a Bibliátokat, és ö, ö, ott fogjuk megnézni a 15. részt. Szeretném, ha, szeretném, ha megnézném a mai nap, áttanulmányozzuk az egészet. Ez egy nagyon... Ö, nagyon... Aktuális rész. Érdekes, érdekes a számomra, hogy mennyire aktuális tud lenni a Biblia, hogy az emberek az egyházakban, mert itt most keresztények lesz, keresztényekről lesz szó igazán, hogy ővelük mi van, ugyanazokkal a dolgokkal néznek szembe, és ugyanazokat a hibákat követik el. És azért imádkozom, hogy mi ne kövessük el ezt a hibát, amit ők ott az elején elkövettek. Mert amit ma fogunk látni, az az, hogy emberek próbálják kicsavarni az evangéliumot. De mielőtt belemennénk, tudod-e, hogy mit jelent az evangélium? Az maga jó hírt jelentett. És képzeljétek el, még mélyebbre viszlek benneteket. Tudjátok, hogy kik, kik kiabálták mindig, hogy itt az evangélium? A szappan, szappant hozták kocsin a városba. És mindig azt kiabálták, hogy evangélium, ami megtisztaság. Ez milyen érdekes, nem? És így, így nevezik az evangéliumot, a jó hír, Érdekes, ugye? Én is így néztem. Így. De képzeljétek el, hogy így van. És, és igazán az evangélium az tisztaságot hoz. A tiszta evangélium az a helyes helyedre visz el. Az evangélium, hogyha hallom a jó hírt, akkor jól érzem magam tőle. Csak egy barátommal beszélgettem ma, és arról beszéltünk, hogy, hogy csak képzeld el, Ja? Zavaró? Megcsillant a homlokomon? Ez és Oké. Okay. De köszönöm szépen. Oké, okay, tehát, a... tehát a lényeg az, hogy miért szeretek Jézussal lenni. Miért szeretek Jézussal lenni? Azért szeretek Jézussal lenni, mert amikor Jézussal vagyok, ő soha nem mondja azt nekem, hogy te már mekkora béna állat vagy már megint. Na, megint mit csináltál? Jézus mindig azt mondja, gyere, gyere, hadd vegyem el a terheket. Jézussal mindig úgy érzem magam, hogy értékes vagyok, nem? Jézus nem húz le minket. Jézus elmondja nekünk, hogy mennyire, <coughs> mennyire szeret, hogy mennyire értékesek vagyunk. És ez az evangélium. Hogy annyira értékesek voltunk számára, hogy eljött ő, mint Isten, ott hagyta a dicsőségét, és képes volt leülni kutyákért, kutya lenni, azért, hogy nekünk az életünk végén ne kelljen a, a pokolba menni, mert az a vége az életnek, ha nincs Jézus az életben. És ő elmondja nekünk, hogy milyen, milyen szépek vagyunk. Érted? Ezért szeretek Jézussal lenni. Mert nem, nem azt mondja, hogy ott van még egy fekete folt rajtad, meg hát arról le kéne szokni, azt hagyd abba. Nem, Jézus azt mondja, annyira, annyira szép vagy. Ez az evangélium, tudod? és ez Istennek a szeretete, azt mondja a római levél, az az, ami megtérésre indít. Nem? Hogy úgy vagy vele, amikor Jézussal vagy, hogy hallod ezt az evangéliumot, és azt mondod, hogy hát én nem akarom megbántani Jézust, aki ennyire szeret. Ez az igazi ami örökkévaló megtérést szerez nekünk. És ugye már beszéltünk, beszéltünk az apostolok cselekedeteiben róla, hogy, hogy mi az evangélium tiszta, nem kell zsidóvá válnod, hogy, hogy, hogy Istennek tetsző legyen, hanem egyszerűen hinni kell Jézusban. És tudjátok, azért mondom, hogy milyen aktuális ez, hogy meg fogjátok látni hogy mivel küzd ma ebben a részben Pál és Szilász. És meg fogjátok látni, hogy mennyire aktuális, és hogy mennyire nem szabad olyanokká válnunk, mint ezek a testvérek itt. 15. rész első versét olvassuk is együtt. Némelyek pedig, akik Júdából jöttek alá, így tanítják vala az atyafiakat, ha körül nem metélkedtek, Mózes rendtartása vagy törvénye szerint nem üdvözülhettek. Üdvösség! Jönnek ezek, a, ezek az emberek, a tényállás ebből indul ki, és ez az egész 15. résznek a, a nagy témája. Tehát megérkeznek azok, a, azok, a, azok az emberek, akik próbálják elferdíteni az evangéliumot. Tudnotok kell, hogy ezek a zsidók megtért zsidók. Keresztények. Ők mennek és van egy meggyőződésük, ami nagyon sokáig a zsidó népnek a meggyőződése volt, és nagyon nehezen vetették le, hogy zsidóvá kell válni, mert csak a zsidók üdvözülhettek. Érdekes, hogy megtértek körülöttük pogányok Százan, ezren, és látták, hogy Isten micsoda dolgot végez a pogányok között. Egyértelmű volt az, hogy Isten elfogadja a pogányokat is, anélkül, hogy zsidóvá válnának. És akkor itt van -e, ezek az emberek, jönnek és azt mondják, körül kell metélkedni. Ugye nem kell senkinek elmesélni, hogy mi ez a körülmetélkedés. Oké, okay, remélem. De ugye a zsidóknak ez adatot jelül, ezt Isten adta, jelül. Nekik. Ez a szövetség, azt mondja, ez a szövetségnek a jele. Nem a szövetség, a szövetségnek a jele. Ugye Ábrahámnak adta ezt Isten. Akárhányszor ment pisilni, emlékezett rá, hogy ő Isten embere. Nem az volt a szövetség, az volt az emlékeztető. Értitek? A körülmetélkedés. Jönnek ezek az emberek, és azt mondják, Istennek akkor fogsz tetszeni, ha megcsinálod, körülmetélkedsz, Mózes törvénye szerint az a zsidóvá válsz, azaz az ők úgy mondták, hogy a szövetség részesévé, addig nem, nem vagy kedves Istennek, ezt állították ezt, ezek az emberek. El tudod képzelni ezt? Ott vannak a megtérő pogányok, élvezik, hogy egyszerűen csak a hitüket, azt mondták Jézusnak, hogy igen, gyere be a szívembe, ugyanaz, amit te csináltál, vagy amit csinálnot kell, hogy Jézus elfogadjon, azt mondta, aki csak hisz. Megvallom, hogy Jézus az Úr, és üdvözülök. Ott voltak ezek a pogányok, és örömmel részesültek. Isten vezette őket. Istennel jártak, és akkor odajönnek ezek a kedves testvérek a bezselézett hajukkal, és, és azt mondják, hogy hát ez, ez nem elég. Ti még nem üdvözültök. Istennek nem kedves. Kezdjétek el ezt is csinálni, és majd akkor... Akkor majd üdvözültök. Tudod, el tudod képzelni ezeket a pogányokat? Mi, milyen érzés lehetett, tudod? Lehet, hogy voltak, akik azt mondták, de hát ők zsidók biztos jobban tudják. De hát nehogy már ezt meg kell csinálnunk azért, hogy Isten... Pál nem ezt mondta, a többiek nem ezt mondták. Tehát ez az alap probléma, hogy ők elferdítik az evangéliumot, és mennyi embernek a szomorúságát hozták, Hozhatták ebből el, és csak, tudod, most is van egy csomó ilyen ember, aki elferdítik az evangéliumot. Az, amit hirdetnek, az nem jó hír, és a gyülekezetei kiürülnek. Mert állandóan verik a nyájat, ütik, hogy így kell, és csak akkor térhetsz meg, és, és hát mondom, én kiábrándultam az egyházból 16 éves koromban, Négy éves koromban, mert 16 éves koromban megtértem. De 14 éves koromban, amikor azt mondták, ha nem tanulod meg, akkor nem keresztellek meg. Az nem kedves Istennek. És én rácsaptam a papra az ajtót. Érted, hogy én valahogy már akkor értettem, hogy ez nekem nem evangélium. És tudod, csak gondolkozzatok el, hogy hogy vannak ilyen emberek is, mintha nem bírnák elviselni emberek, hogy örömünk van az Úrban. Hányan kikezdték a a gyülekezeteket, hogy ők milyen szabadosak, hogy semmilyen rendszer nincsen. De van rendszer, Jézus a királyunk, nem a pásztorok a királyaink. Jézus a királyunk, és van rendszer, Jézus rendszere. Tudod, hogy ez evangélium, hogy gyere, gyere, ahogy vagy. Gyere a kopott farmeroddal, gyere ahogy vagy. Mert Jézus így szereti, ahogy vagy. Tudod, és hányan, hányan mondanak nem evangéliumot, nem? Vedd ki a fülbe a füledből, mert a nők ne hordjanak ékszereket. Kösd be a fejedet, mert akkor vagy kedves Istennek. Hogy képzeled, hogy öltöny nélkül jöttél? Vagy mert ért, értitek? Egy csomó ilyen dolog van most a világba. Amivel szomorítják Isten lelkét, ugyanezt csinálják, mint, mint ezek az emberek, és szomorítanak el testvéreket. Ezt Ez egy most létező dolog, ami ebben a gyülekezetben itt történt. És nem tudom, hogy miért csinálják. Gondolkoztam, hogy miért. Hamis meggyőződésből. Lehet, hogy egy hamis meggyőződésből. Mert nekik is azt tanították. Tudod? Mert olyan gyakran ezeket az embereket, mint keresztények, azt mondjuk, hogy milyen buták vagytok, vagy mi is támadjuk őket, hogy ne legyetek már ilyen. Nem látjátok az egyértelműt? De tudod, őnek is valaki tanította, és ők vannak, akik tiszta lelkiismeretükből ezt követik, mert azt gondolják, hogy ez az evangélium, mert a pásztoraik hamisak voltak. És talán azért, mert ők maguk meg nem veszik rá az időt, hogy a bibliájukat olvassák hanem csak megesznek mindent, amit a pásztorok eléjük adnak. Ezért sok ember félre van vezetve. Szóval szükségük van az igazságra. Mert vannak, akik a világ igájából átmentek az egyház igájába, és egyszerűen utálják a vasárnapi gyülekezetbejárást. És egyszerűen teher, nekem van egy barátom, aki erről mesélt, hogy egyszerűen olyat csinált néha, hogy elment az Isten tiszteletre, és amikor elkezdődött a prédikáció, bezárkozott a WC-be. Megvárta, amíg vége lett, és akkor kiment, mert egyszerűen nem, egyszerűen nem bírta elviselni, hogy, hogy, hogy mi történt, értitek? Mert olyan igákat tesznek az emberekre, ami nem Istentől van. Vagy, vagy a másik, amit nagyon sokat látunk, az pedig az irítség, amivel talán te is találkozni fogsz. És, és az emberek mondani fogják, hogy igen, golgotás, vagy és hol van a szentség abban, hogy... Csak így ide jössz, és csak egy ilyen helyen, és csak úgy dicsőítetek, és csak úgy tudod, próbálják elopni az örömödet, és azt nem tudom, hogy miért van. Azt nem tudom, hogy miért csinálják. De tudod, mint egyet meg kell tanulnunk. Ezek az emberek, akik ezt csinálják, ők nem az ellenség. Értitek? Ők olyan emberek, akik nem látnak. És tudod, lesznek vitáink velük, de... De tudod, nem az a lényeg, nem, nem az kéne, hogy legyen a célunk, hogy jól megmondjuk neki a golgotás igazunkat. Hanem az, hogy őket is hozni a, hozni a világosságra. Tudod, elhiszed nekem, hogy Jézus szerette a farizeusokat? Sokan azt gondolják, hogy nem szerette a farizeusokat. Jézus szerette a farizeusokat. Az utolsó leheletéig szerette a farizeusokat. Értük, imádkozott, miközben feszítették keresztre. Tudod, pedig nem stimmelt velük valami. Nekünk nem a másik gyülekezet a, az ellenségünk, és tudod, így kéne jó szívvel hozzáállni, könnyű, törvényeskedően reagálni. Mi is ugyanolyan törvényeskedőek lehetünk, mint ők. Mi az, te még nem tudod, hogy farmerba is jóhez gyülekezetbe. Érted? és már is ugyanaz a törvényeskedő vagy. De ez nem, nem helyes. De ugye azt szeretnénk látni, hogy ők is megtérnek ebből, hogy szabadságra jönnek, hogy megértik, hogy Isten, Isten bárkivel akar járni, hogy önállal nincsen személyválogatás. Olvassuk tovább másodiktól a negyedik versik. Mikor ezért Pának és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezték, hogy Pál és Barnabás és némely mások őközülük menjenek fel az apostolokhoz és vénekez Jeruzsálembe kérdés ügyében Egy pillanat meg, mert olvasod a vetekedés szót. És Pál, Pálék nem azért veszekedtek, mert csak sértette a, a, az, a büszkeségüket, hogy ilyeneket mondtak, hanem itt egy gyülekezetről van szó, aminek ő, ők a pásztorai. Tudod, hogyha ideálna valaki és elkezdené törvényeskedni, Két lábbal rúgnám ki innen, mert az én gyülekezetembe ilyet nem csinál, mert szeretem a nyájat, mert Jézus szereti a nyájat. És Pál és Barnabás ezért vetekedett, ők nem csak úgy veszekedtek, hanem egyszerűen próbálták megállítani ezt a romboló munkát, aminek látták már ugye a gyümölcseit. Olvasom tovább, 3-4. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezetben által menének, Fenícián és Szamárián elbeszélvén a pogányok megtérését, és nagy örömet szerzének az összes atyafiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe a gyülekezet és az apostolok, és a vének fogadták őket, és ők elbeszélték, milyen nagy dolgokat cselekedik az Isten ővelük. Végig mennek ezen az úton, és... Arról beszélnek, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett a pogányok között. És igazán ez egy nagy bizonyítéka annak, hogy Isten elfogadja a pogányokat csak hitből, hogy a Szentlélek munkálkodott ezek között, az emberek között. Sőt, még mielőtt bemerítkeztek volna a Szentlélek munkálkodott ő bennük, Isten elfogadta őket hitből. Ez volt az Evangélium. Nem kell megváltoznod, nem kell levágatnod a hajad, nem kell átöltöznöd, nem kell, egyszerűen csak higgy Jézusban, és üdvözölsz. Ez az üzenet, és ma is ez az üzenet. Olvasom tovább a kilencedik versig. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül, mondván, hogy körül kell metélni őket, és megparancsolni, hogy Mózes törvényét megtartsák. Egybegyűlének ezért az apostolok és a vének, hogy e dolog felől végezzenek. És amikor nagy vetekedést támad, felkelvén Péter mondanék ki, Atyám fia, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten, ré... Isten régebb óta kiválasztott engem közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonságot tett mellettük, mert adta nékik a szent lelket, miként nékünk is és semmi különbséget sem tett mi köztünk, és azok között a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Péter, ha emlékeztek rá, ő neki volt az első tiszte, hogy menjen, Isten őt hívta el, hogy menjen pogányokhoz, egy századoshoz, egy katonához, és beszéljen az evangéliumról, és ez az, amit itt megoszt Péter. Föláll, ő egy tekintélyes ember a gyülekezetben, és azt mondja, emlékeztek rá, hogy mi történt velem, és emlékezzetek vissza, hogy Isten ezeket az embereket is üdvözíteni akarja. Nem az a lényeg, hogy a törvényt megtartsák, hanem egyedül hitáltal. Semmi különbséget nem tett köztünk és a pogányok, pogányok között. Ha jegyzetelsz ide, írd fel a Róma 3.22-t. Hitáltal üdvözülünk csak kizárólag. Nem kell semmi más. Olvasom a tizedik, 11. verset. Most azért, mit kísértitek az Isten? Milyen erős szavak, aki ezeket csinálják, kísértik az Istent. Kísértik az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, amelyet sem a mi atyáink, sem mi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, miképpen azok is. Péter nagyon jól alátámasztja mindazt, amit, amit Pál eh, hoz, és rámutat arra, hogy nincs különbség zsidó és pogány, pogány között. Mindenki hitáltal, Jézus kegyelméből üdvözül. És itt rámutat, azt mondja, hogy mi se tudjuk elhordozni mindazt, amit az önnyakukba akarunk varni. És igazán a zsidók se tudták betartani úgy a törvényt, ahogy Isten akarta. Nem tudták betartani. És azt mondjuk, Péter, mit csinálunk? Mi se tudjuk betartani? Tudod mit? És tegyél föl magadnak egy kérdést. Én nem akarok mutogatni, mutogatni így másokra, de mi, mi hogyan állunk az emberekhez? Hogy így előttünk, előttem van személyválogatás? Mert a magyarok is tudnak nagyon személyválogatók lenni. Hogy ki, ki az, akit én meghívok a gyülekezetbe, ki az, akivel beszélgetni fogok. Személyválogatóak vagyunk, még az üdvösséggel kapcsolatban is. Hallottál már olyat, hogy te ne gyere a gyülekezetbe, amíg így vagy föltözve. Uram, Isten! Szóval, hogy ez borzasztó. Hogy te ne szólj hozzám, amíg. még, nem most táfogat. Értitek? És épp ma döbbentett rá Isten arra, hogy tudod, az egy jó gyülekezet, ahol sok szükséget szenvedő ember van. Én mindig azt mondtam, hogy miért nem orvosok jönnek körém, meg, meg van lóvé, meg minden, gyarló ember vagyok. Mert tudod, mint Isten csak így mutatja, hogy Jézus körül is mindig mindenféle olyan ember volt, akinek szüksége volt a kegyelemre. Kegyelemre. És Jézus személyválogatás nélkül adta a kegyelmet, nem? Ő nem kérdezte meg a betegektől, hogy te alkoholista vagy ne haragudj. Igen, akkor téged nem gyógyítanak meg. Érted? Érted? Pedig néha így vagyunk. Te onnan jöttél, hát akkor távolságot tartok. Tudod? Nincs személyválogatás Isten előtt. És le kell, hogy dőljön a te és a fal hogy mindenkinek ugyanúgy szüksége van az evangéliumra, és mindenki ugyanúgy üdvözülhet hitáltal. Úgy, hogy te üdvözültél meg, hogy én üdvözültem. 12-től 12 13 olvasom. Elhallgatott ezért az egész sokaság, és hallgatják vala Barnabást és Pált, amint elbeszélik, mennyi jelt és csodát tett az Istenő általok általuk a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, fel, felele Jakab mondván, Atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg engem. Itt látunk egy embert, még nem találkoztunk úgy vele, hogy ő Jakab, ő, ő volt igazán a gyülekezetnek a pásztora. Nem Péter volt a pásztor. Péter egy vezető volt, de Jakab volt a gyülekezetnek egy tekintélyes vezetője, és későbbiekben látjuk a levelekben, hogy ő volt a jeruzsálemi gyülekezetnek a, a, a pásztora. Ő az, aki... aki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 Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt. Hogy megkeresse az embereknek, megkeresse az embereknek többi része az urat, és a pogányok minnyáján, akik az én nevemről elneveztetnek. Ezt mondja az úr, ki mindezeket megcselekszik. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Jakabot, egy nagyon jó példát látunk Jakabtól, amit itt csinál. Jakab felismeri, hogy az Istennek a munkája. Mind a bizonyságokból, amiket, amiket látott, és, és a másik pedig az, amit látunk Jakabnál, hogy ő mit hoz itt elénk, mit hoz a, a sokaság elé ott bizonyítékul, az Istennek az igényét. A Bibliát. a Bibliát, az ő Bibliájukat, ugye az Ószövetség tekercseiből idéz, ő proféciákat idéz. És azt mondja, hogy ez Istennek az való, öröktől fogva való terve. Föláll. Ő nem azt mondja, hogy hát srácok, én úgy gondolom, hogy ezt kéne csinálni, hanem a Bibliát hozza, az igét hozza. Mondja, ez volt Istennek a, Istennek a terve, hogy munkálkodjon a pogányok között. Itt van valami, van valami új dolog, ugye, amit ők eddig nem láttak. őnekik ezt így kell néznünk, itt az egyház még csak születőben van. És a pogányok megtérése nehéz, nehéz dolog volt a zsidóknak, nehéz volt meg, megemészteni, hogy ugyanúgy üdvözülnek, mint, a, mint, ahogy, a, mint ahogy a zsidók. De látod, valami új történik, és az ige tükrében vizsgálják meg. És Isten adja ezt a bölcsességet Jakabnak. Tudod, mi is sok furcsaságot fogunk nézni, vagy látni a gyülekezetekben. Te is fogsz találni furcsaságokat a gyülekezetekben. És annyira sajnálom azokat az embereket, akik megeszik ezeket a dolgokat. Mert csinálnak egy csomó fölösleges dolgot. Amire nincs szükség. Tudod, a, például vannak dolgok, biztos láttatok, hogy az emberek elesnek. Láttatok már ilyet? Emberek elesnek, amikor imádkoznak értük. És azt mondják, ez a Szent Lélektől van. Soha nem látsz senkit elesni Isten előtt, csak az ellenségeit a Bibliában. És azt mondják, ez a lélek munkája. És hányan ijednek meg ettől, hogy Hát ha ez a lélek munkája, akkor én inkább nem. Igaz? Megőrülnek, olyan dolgokat csinálnak. Fogsz látni dolgokat, amik azt mondják, Istentől van, honnan fogod tudni, hogy az tényleg Istentől van? Itt van nekünk a kezünkben a Biblia. Olvasnunk kell. Keresnünk Isten akaratát. Mi az, amit Isten mondott? Tehát itt van három dolog, ami három lábon áll az, hogy milyen gyakorlatokat fogadunk el az egyházban. Az egyik, um, egyik lába az, hogy Jézus beszélt róla. A másik lába az, hogy az apostolok cselekedeteiben látjuk, ahogy a tanítványok gyakorolják. És a harmadik az pedig az, hogy van róla tanítás. Ezt fogjuk ma tenni az úrvacsora is egy ilyen dolog. Van róla a tanítás a levelekben. Tudod mit, jönnek majd emberek, és azt mondják, de én úgy éreztem, és tudod mit, ha nincs a Bibliában, nem érdekel, akkor nem fontos. Tudom, érezheted, ahogy akarod. Tudod, és van, amikor emberek, most visszacsatlakozok a témánkhoz, elkezdik azt tanítani, hogy neked is így kéne érezned. Érted? Hogyha nem állandóan egy nagy pörgés az életed, így az Úrban, akkor te rossz keresztény vagy. Elkezdik ezt tanítani. Hol látod ezt a Bibliában? Apcsel, apostolok cselekedetei 40 év, és csak 40 csoda. Nem minden napra egy csoda. Hányan vannak félrevezetve, és hányan érzik magukat kárhoztatva egy ilyen üzenettől, ami nem áll meg. A Biblia alapjaim. Igaz? Hányan járnak úgy, hogy gyülekezetbe kell járnom, mert a pásztor azt mondta, hogy elkárhozom, ha nem járok gyülekezetbe. Tudod? Hol? Hol van ez a Bibliában? Miről beszélünk? Olyan igákat tesznek emberek nyakába, ami nincs Istentől. Akkor hogy fogjuk mi látni, hogy mi van Istentől? Úgy, hogy remélem, ti golgotásként az igének az emberei vagytok. Olvassátok a Bibliátokat, eszitek. Adj neki helyet, hogy, hogy a tiéd legyen az egész. Azért, hogy ne adjunk hamis igákat másoknak, hanem inkább föl tudjuk őket szabadítani Isten kegyelmébe, hogy ismerjük Jézust, mert ez az evangélium. Hogy gyere, és Isten találkozni akar veled. Hogy mondj igent neki, és ő, ő ma ott lesz veled. És hogyha ma meghalnál az örökké a tied, csak hitből, ez az evangélium. És gyere és élvezd a közösséget egy gyülekezetben, mert Jézus vár rád, ez evangélium. Honnan fogjuk tudni? Isten igényéből, és nagyon tetszik nekem, hogy Jakab Isten igéjét hozza, és ez hoz egy jó meggyőzést, tudod? 19-27. versig olvasom. Azokáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik pogányok közt térnek meg az Istenhez, hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálvány, bálványok fertelmességétől, a paráznaságtól, a fullva e, holt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta, régi nemzedékek óta, városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy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 Az apostolok, a vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Szilíciában lévő, a pogányok közül való atyafiaknak üdvözlettüket! Mivel, hogy meghallottuk, hogy némelyek miközülünk kimenvén megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva alti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kinek mi parancsot nem adtunk. Tetszék nékünk, miután egy értelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki, és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, barnabással és pállal. Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi urunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük ezért Júdást és Silást, kik élő szóval szintén tudtatokra adják ugyanezeket. Jó, bős dolog az, amit, amit látunk itt, hogy küldenek pált, küldik pált és Barnabást és még, még két embert velük. Nem voltak egyedül, egy jó, jó dolog volt, hogy ott vannak mellettük tanuk, akik állíthatják, hogy nem csak kitalálták ezt az egészet, hanem a Jeruzsálemi gyülekezet véneinek a döntése az, hogy fogjátok be a szátokat, is és tűnés vissza mert tönkre teszitek, megháborítjátok ezeknek az embereknek a lelkét. Hozzák, hozzák a tanúbizonyságokat, odaállítják. És ugye ezt mondja ez a levél, hogy nem kell a pogányoknak e, zsidóvá válniuk, hogy üdvözüljenek, és, e, és hogy elismerik Isten munkáját e, egyedülhitáltan a, a, a pogányokban. Nem kellenek cselekedetek az üdvösséghez. Én nem tudom, hogy te hogy gondolod. Vannak, akik úgy vannak ebben, hogy úgy élik az életüket, hogyha most elrontottam, és nem hozom rendbe valami jó cselekedettel, akkor Isten visszajön most, akkor pokolba kerülök. De ez nem igaz. Ez nem evangélium, tudod, mert állandóan rettegni kéne. Nem, Jézus zsidókhoz írt azt olvasod, egyetlen áldozatával örökre szentétette azokat, akik benne hisznek. Egyetlen áldozatával. Az nem lenne, nem lenne ugye jó hír. Nem kellenek cselekedetek, nem kell jóvá tenni semmit, mert Jézus már jóvá tette, érted. Az összes bűnödet, a múlt, a jelen és a jövő, jövő bűneit nem kell jóvá tenni Istennek. Épp most, ahogy jöttünk Steve-vel, emlékeztetett egy, egy igeversen, amit Pál mond, hogy, hogy én azért egyet -egy cselekszem, ami mögöttem van, elfelejtem, ami előttem van, annak meg neki feszülve indulok tovább. És ez a jó hír, ez jó hír. Jézus nem azt mondja neked, hogy figyelj, emlékszel még a múlt hetire? Hát jó lenne, hogy rendbe raknánk. Jézus azt mondja, tudod mit? Megbántad? Felejtsd el, gyere velem. Gyere tovább, kegyelemben élünk, hitáltal, velem jársz. Sajnosan mondom, ahogy, hogy a mai, mai napig vannak gyülekezetek, akik, akik törvényekhez kötik, hogy, hogy üdvözülünk. Például ott vannak a Jehova tanúi, egy pár gyülekezetről egyértelműen szoktam beszélni, másokat nem nagyon szeretek említgetni, de azok, akik, nagyon csúnyán félre magyarázzák Isten igényét, és szerintem nem is üdvözölnek, azokat megszoktam Meg szoktam említeni. Mert a Jehova tanúi nem hiszik, hogy Jézus Isten, és ez egy nagy baj, mert egyedül ő az üdvözítő Isten. De tudod, ők például képzeljétek el, hogy kopogtatniuk kell ajtókon menni, és vinni a kis szórólapjaikat, hogy üdvösségük legyen. Érted? Ma vannak ilyen gyülekezetek, akik ezt hirdetik, és teszik tönkre emberek életét. Nagyon jól csinálják, mert ezek az emberek nagyon nehéz meggyőzni. Próbáltál már egy Jehova tanújával beszélni? Én már igen. De most már csak azt szoktam mondani nekik, hogy csöngetek, ugye? két öreg hölgy szokott lenni általában, én még mást nem láttam. Kézcsókom, láki pásztor vagyok, hiszem, hogy Jézus Isten, és akkor csak ennyi szokott lenni, hogy jó van, Marika, akkor menjünk. <gül> Megfordulnak és elmennek. De szeretem őket, de tudod, sajnálom őket. Azt gondolják, hogy a cselekedeteikért, és ezért dolgoznak, ezért járják le a lábukat, mert azt gondolják, hogy Isten azt akar, hogy csináljanak neki dolgokat, hogy tetszőleges legyen az ő életük. De nem tudják, hogy közben Jézus sír értük, érted, hogy, hogy nekem tetszetek, a szerelmem vagytok. Hogy ez az üzenet. Megnyomorítják embereket. Vannak gyülekezetek, azt mondják, ha nem szombaton tartod a gyülekezetet, akkor, akkor az sátántól van. Érted? Ma vannak ilyen gyülekezetek. És ilyen igákat raknak emberek nyakába, tudod? És megnyomorítják az életüket, a lelküket, tudod? És ez ellen, ez ellen föl fogok állni. Ezzel ellen olyan leszek, mint Pál és Barnabás. És tudod, még te is legyél ilyen. És fontos, hogy mi ismerjük igaz, az igaz Istennek az üzenetét. Olvassuk a 28-29. verset. Mert tetszék a Szentléleknek is nekünk, hogy semmi több terhet ne, semmi több teher, ne vetessék tirátok. Ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fullva holt állattól, és a paráznaságtól, melyektől, ha megjobbjátok magatokat, jó lesz dolgotok, legyetek egészségben. Nagyon fontos észrevenni itt, lehet, hogy már megakadt a szemed rajta, hogy nem kell semmit csinálni ezeken kívül. Nem tudom, hogy megakadt-e a szemed rajta. Hogy ez miért van akkor? Mert igazán nem kell semmit csinálni. Azt, azt, tanítja, nekünk a, azt, tanítjuk, azt tanítja nekünk a Biblia, hogy, hogy nincs, nincs cselekedetekre szükség. De tudod mit? Szeretném, ha látnál valamit. Ebben a pillanatban az egyház egészségedre kis bébi, baba még. Itt születik az egyház. És látod, látod Isten lelkét, mert itt azt látjuk, hogy Isten lelke pedig. Jóvá hagyta ezt a dolgot, valahogy kijelentette nekik, hogy igen, ezt a néhányat üzenjétek meg, de aztán ennyi? Miért volt ez? És ami, ami a fontos kulcsok ezekben a dolgokban, hogy, hogy nem azt mondják, hogy és üdvözültök, hanem hogyha ezeket megtartjátok, jól lesz dolgotok, az az egyik. A másik pedig, hogy miért jött ez az ötlet? Mert azt mondja, a városonként vannak Mózesnek követői. Nagyon sok zsidó van, ki tiszteli Mózest, és őket is el akarjuk érni. Érted? Ezt úgy kell látnod, ezt az egészet, majd elérünk a 16. részbe, azt hiszem úgy lesz, Timóteust körülmetéli Pál. Timóteus görög apától származott, ő nem volt zsidó, és nem kellett volna körülmetélni ahhoz, hogy, hogy üdvözőjön de nem azért metélte körül hanem azért, hogy a zsidók felé szolgálhasson. Értitek? Ez, én úgy szoktam mondani, hogy a szabadságomat, azt, azt hogy én csinálhatok bármit, én alárekeztem a szeretetemnek. Visszalépek a szeretetbe. Én megtehetném, érted, hogy mondhatták volna azt, hogy, és csináljátok, amit akartok, mert Jézus szeret. De nem, azt mondták, mi gondolunk ezekre a testvérekre, hogy ők is megmaradjanak az Úrban, bár ők gyengék, és nem így gondolják, meg ellenő, ellenetek álltak, de ezeket a dolgokat, mert ezek a dolgok zsidó dolgok voltak. Őnekik meg voltak, még ma is megvan a, a külön módszerük arra, hogy, hogy hogyan folyassák ki az állat vérét, hogy ne legyen benne az állatba a vére, mert ők tisztelték a vért. Mert abban van az élet. Az ad életet. Ők nem ették a húst a vérrel, vérrel együtt. Tudod, hogy... És ezeket a fulva volt állattól, ne, ne csináljátok ő, nekik meg volt tiltva, megbotránkoztak ezen. Látod, ezeket a dolgokat mondták, hogy ezeket jó lenne, ha megcsinálnátok azokért az emberekért, hogy így szeressétek őket, mert ők tisztelik, a, ők tisztelik Mózest. És tudod, mint ez egy csodálatos hozzáállás számotokra. És tudom, hogy néhányan más, más gyűlikből, gyűlikből jöttetek és kezdtetek járni. Tehát tudod mit? Ne nézz vissza a régi Gyülidre, úgy, hogy ő most már a, a sátántól van. Tudod, hogy át lehet esni a másik oldalra. Hogy, ő, hogy amikor már látod a szabadságot, akkor könnyű úgy nézni rájuk, hogy mennyire megkötözöttek, meg mennyire hogy gondolkoznak. Tudod mit? Ők lehet, hogy csak félre vannak vezetve. Tisztel, tiszta szívükkel követik azt, amit, amit ott mondanak nekik. Értitek? Hogy legyen szereteted bennetek feléjük inkább. És tudod mit? Hogyha én egy olyan gyűlibe megyek, ahol öltönybe tanít a pásztor, én öltönybe tanítok. És nem adom elő a golgotást, aki néha ide csak egy pólóba jön és farmerbe, mert tudom, hogy ti szabadok vagytok rá, és nem botránkoztok meg. De én el akarom érni őket, akkor volt már rá példa, hogy akkor, akkor úgy mentem én is. Tudjátok, hogy szeretetben, szeretetben visszalépni, mert Pál azt mondja, hogy mindegy mi van. Mindegy mi van, mit eztek, nem ez a lényeg. Jézus arról tanított, ugye, azt mondja, és ezt hagyj idézzem nektek, még bírjátok egy picit, aztán mindjárt vége, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján. Bármilyen ételek, ugye, amit a zsidók mondták, hogy ja, ez tisztátalan, ja, ez tisztátalan, tudod. Ők azt csinálták, ha véletlenül lenyeltek egy szúnyogot, addig ők rendezték, amíg ki nem hányták. mert tisztátalan volt, mert ki tudja, hogy milyen állatnak a vére volt a szúnyogba. De Jézus azt mondja, elvétitek az egészet. Azt mondja neki erre, nem azt tesz tisztátalanná, hogy bemegy a szádon, kijön onnan. Az a beszéd, amit te mondasz. És farizeusoknak mondta. Az, amivel te megbotránkoztatod ezeket a kicsinyeket. Az, amivel bezárjátok Istennek a, Isten országának a kapuját. Az, az az, ami tisztáltalanná tesz benneteket. Micsoda, micsoda mondat volt ez. Mert tudod, Isten, Isten itt az embert nézi. Érted, ő neki az a fontos. Nem az, hogy mit teszik, meg mit, hogyan csinál. És tudod, had legyen ez egy ilyen, egy ilyen felhívás a számunkra, amit Jézus mond. Nagyon fontos, hogy az evangélium az tiszta maradjon. És ne adjál hozzá, és ne vegyél el belőle. Hanem evangélium az evangélium. Mert az fog megszabadítani embereket ebbe a városba. Az, hogy Jézus szeret akárkit, és jöjjön ide akárki. És mi szeretni fogjuk őt. És befogadjuk őt. És megbocsájtunk neki. Értitek? Ez az evangélium. És hogyha mi félre beszélünk, az megszomorítja Istent. Az Isten kísérti. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk, és vigyázzunk a, vigyázzunk a szánkra, hogy mi megy abból ki. Arra figyelj inkább. Szoktam hallani, hogy tudod, ezek a Alapkérdések keresztényektől, hogy na, akkor megehetjük-e a véres hurkát, nem tudom, hogy találkoztál-e vele, vagy disznóhúst tehetünk. És én azt mondom, hát én hálát adok az Istenek, hogy föltalálta a disznót, annak a combja. Értitek, hogy... hogy, hogy és, mond, és emberek meg vannak kötözve ilyen dolgokkal, és mondom, hogy figyelj, nem az a lényeg, mit teszel, mit mondasz. És tudod miért? mert a szívnek teljességéből szól a száj, azt mondja Jézus. Tudod, hogyha te észreveszted a szádon, hogy nem jó, akkor nem a szádat kell letapasztani, a szívedet kell rendbe rakni. És azt csak Jézus tudja. És tudod, mint ő vár ránk, hogy gyere, gyere, és én rendbe akarom rakni, mert ez az evangélium. Ő nem azt, mondja, nem azt fogja neked elmondani, hogy milyen rosszat mondtál, hanem azt, hogy gyere, hogy tisztítsalak meg. Ez az evangélium. És végezetül csak elolvastam a történet befejezését, és aztán kiosztom az úrvacsorát, jó? És Ferit megkérem, hogy néhány gondolatot osszon meg az úrvacsoráról, és ő fog vezetni minket az imában, amikor hálát adunk a kenyérér és a pohárér. Tehát akkor azok annak okáért elbocsátatván elmennének Antiókiába, és gyűjtvén a sokaságot átadák a levelet, és mikor elolvasták, örvendezének az intésen. Júdás és Silás pedig maguk is proféták lévén sok beszéddel intették az atyafiakat, és megerős, megerősíték. És innentől kezdődik egy történet, bár nem a résznek a vége, de itt hagyjuk abban, mert jövő héten, jövő héten innen fogjuk folytatni, elindul a következő missziós, missziós út. Imádkozom, és aztán kérlek, felé hogy gyere néhány dolgot mondj el nekünk az Úr vacsoráról, nagyon fontos dolog. Uram, köszönjük neked az igédet, köszönjük azt, hogy ma is szóltál hozzánk, és azért imádkozunk, hogy taníts meg minket, hogy te hogy nézel az emberekre. Jézus, szeretnénk úgy látni, hogy te látsz, úgy, úgy befogadni, ahogy te befogadsz, nem úgy, ahogy mi érezzük néha. És Istenem, imádkozom, hogy szabadíts meg minket mindenféle megkötőzöttségektől, ha vannak ebbe a teremben, amik ilyen, amik ilyen hagyományok, amik, amik, amik visszafognak attól, hogy veled járjunk örömmel. Uram, amik csak itt szomorítanak, és imádkozom, Mindazokért, akik az emberekért, akik ideálnak, és tudom hogy, tudom, hogy más gyűlikből, és tudom, tudjuk, uram, hogy, hogy meg vannak keseredve, uram, és imádkozunk értük, hogy ha itt akarod őket látni, atyám, imádkozunk, hogy szabadítsd meg őket, és hozd ide, hozd ide hogy felszabaduljanak, uram, emberi rendelésektől, amiket mások raktak a nyakukba. Jézus. Erről van szó, hogy Te eljöttél és meghaltál, értünk. Rólad van szó, ez a lényeg. És mi csak kegyelmet kaptunk. Te benned, Jézus, köszönöm. És ha van itt valaki, aki nem, nem ismeri Jézust, én szeretnélek kérni, hogy csak mondj igent neki. Csak mondj igent neki. Így kérd meg, hogy jöjjön be a szívedbe. És gyere, ünnepeld velünk azt, hogy ő meghalt, értünk. És vegyük az Úr vacsorát, ahogy ő mondta nekünk. Ahogy ő, ő vezetett minket ebben, hogy megemlékezzünk róla. Jézus nevében. Ámen.